Приготував він насамперед щит міцний і великий, гарно оздоблений всюди, ще й викував обід потрійний, ясно блискучий та ззаду посріблений ремінь приладив. Щит той з п'ятьох був шарів шкіряних, а поверх він багато вирізьбив різних оздоб, до дрібниць все продумавши тонко. Землю на нім він зобразив майстерно, і небо, і море, сонця невтомного коло, і срібний уповні місяць, і незліченні сузір'я, що неба склепіння вінчають, посеред них і плеяди, і гіади, і міць, оріона, і навіть ведмедицю, інші ще возом її називають. Крутиться вістой на місці і лише вигляда Оріона, тільки один до купань в океані ріці непричетний. Вирізь ще на щиті він для смертних людей два прекрасні міста в одному із них, весілля та учти справляють юних дівчат при світлі. Ясних смолоскипів виводять, з їхніх світлиць ведуть через місто під співи весільні, жваво кружляють в танку юнаки і лунають довкола флейти, фломінги дзвінки, а жінки, стоячи на порозі власних осель, на юні веселощі з подивом зорять. Сила народу на площі. Міський гомоніла, Знялася там буча бурхлива, Двоє мужів пропеню сперечались За чоловіка убитого. Клявся один при народі, Що заплатив, А той заперечував це при народі. Врешті звернулись вони до судді, Щоб зваду скінчити. Гомін стояв навкруги, Свойого підтримував кожен. Люд вгамувать старались окличники, колом священним сіли старійшини всі на обтесанім гладко камінні, берла у руки взяли від окличників дзвінкоголосих і, встаючи із сидінь, вирікали по черзі свій вирок, а посередині в них. Золоті два лежали таланти, щоб їх віддати тому, хто докаже, що має він слушність. Друге з тих міст оточили навколо численні два війська, зброї блискучі, та в раді військовій вони розділились, чи зруйнувати все з силою, взявши, чи скарби коштовні – що так багато їх в місті прекраснім навпіл поділити. Ті ж не здавались, і засідку потай нову готували. Вийшли на мури міські, боронить їх і любі дружини, і діти маленькі, мужі, яких уже старість зігнула. Вої ж пішли, на чолі їх арей і палада Афіна. Ішли золоті вони, та в золотому одінні обоє, Збройні, величні, прекрасні, Як справжні богове, усюди зразу помітні, Багато, бо нижчі від них були люди. Швидко дійшли вони місця, Де мала їх засідка бути. Біля ріки, куди ходять стада усі до водопою, Там заховались вони Блискучою міддю укриті, двоє підглядачів спереду йшли окремо від війська і дожидали приходу овець та биків круторогих. От підійшли вони два, пастухи їх спокійно гонили, награючи на сопілках, ніякого лиха не ждали. Ті ж лише насдаля, їх побачивши, кинулись раптом і зайняли срібнорунних отару овець і велику череду гарних корів. Пастухів же обох повбивали. Гомін і шум біля стада почули і здалеку в стані, сидячи в раді військовій, і зразу на коней рисистих скочили всі і миттю до берега річки домчавши у бойовому порядку у бій з ворогами вступили, і один одного мідними били завзято списами.